Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu, ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa menu ala. Allah në falënderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë, nërsa ne vërshdojmë son të melenë, Allahot Aza u Gjell, me, me pjesën e mbetur të legjeratës që kemi filluar javën e kaluar. Të nërëlazër, imi duke të ratuar një tem e cila padushim prejk aspektet nërshmet të jetës tonë, dhe teme cila padush Po thajm këtu kursimisht gëzuar një interesim të veçantë nga çarçja dhe duke pas çësja të ndryshme. Aja që nevojë na intereson është të dim trajtimin e kësaj teme nga këndi fetar, duke u bazuar në shpalljen që Zoti xhalleuallij ia shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po dëshojm kur flasim për temën e të tepruarit Ne kem i quar këto të teprurat të në fe. Edhe pse ka, ka teprime në fusha të ndryshme. Do thotë ekstremizmi që po flasim për ta po teprimin në fe nuk është realisht i fesë, është i huaj, është ai virus i cili zakonisht e sulmon fen, ndërsa nuk buron prej fesë. Por duke pas parashysh se në rastin tonë që ne po flasim ka motive fetare synohen të realizohen qëllime fetare e kështë mëra dhe e kamar emnin të primin fe. Për ndyshe, gjdo forme të primit e të i kalimit quat me këtë virus dhe me këtë smundi, e që ka mundësime pa në gjyrime tjera, jo të jetë kushtimisht i ndërlidhën me aspektin fetar. Por si kur që e kam përmendur në takimin e kaluar, ne i poflasim, për aqe neve në përket, dhe për aqe ne kemi problem që duhet të mirim me te, do të të të pruarit dhe të i kalimi kufeve. Realisht në takimin e kaluar kemi folur për disa pika të zonat më tepër i takuaj natyrës teorike të kësaj teme, duke përmendur definicionin, duke përmendur gjithashtu edhe fushat që preken nga ky virus, nga se kemi thënë se të tepruarit është te kalimi i kufive. Dhe kur flitet për kufijt Gjithashtu në kuptohet territoret caktuara, të cilat kanë kufi. Andaj kemi përmendur se cilat territore feja ndai ruan që mos të kalojmë kufit atij. Dhe kemi thënë se janë tre kryesore. Do të parajë që ka të bëjë me koncept dhe kuptimet, e dyta që ka të bëjë me aspektin praktik dhe manifestimin praktik të kuptimeve dhe e treta që ka të bëjë me qendrimet ndaj njerëzve, ndaj gjarëve kështu më radhë. Të gjitha këto fusha dhe terrene mund të ndodhin të i kalimit të rëzikshme të cilat, pastaj i sjellin pasojat e rënda që do të klasi me dhe sonte përto me lena lagja le gjelalu. Normalisht, si kur që e përmenda, aje e kaluara ka qenë më te për e naturisë teorike, dhe do të plëcaj temën e kaluar me një pikë për të kaluar pastajnë pikat e tjere që kanë të bëjnë me temën e sëntëme. Nëse ne e dimë, ne kemi kuptuar çka është realisht te kalimi i kufirit, çka është e primë, ne kemi kuptuar ato terme që duhet të ruhen me kufit të duhur, mos ti te kalojmë. Dhe gjithashtu kemi kuptuar rëndësinë e kësaj teme dhe pse Islami, ku ju kujtohet kem përmendur 4-5 pika apo 5 apo 6 atje, pse Islami ka problem me këtë temë. Pse nuk mundet këtë temë kurrë me u bë pjesë e Islamit, por gjithmonë është problemi i ti. tij. Dhe kemi shqyrtuar në takimin e kaluar. Sot do të filloj pikën e parë me një pikë e cila mund të quhet manifestimi ose si duket praktikisht një njeri i prekur nga ky virus. Ato kanë qenë aspekte teorike, ndërkohë tashmë duhet me shikuar individin. Dhe prapë po ju them atë që i kam thënë desh në kaluar se kur flas për individin, se si duket individi i prekun nga kja, duhet që duk është me shiku këtë individin kështu, jo kështu. Andaj, këto gjykime të jashme i takuin dikuj tjetër, neve na interesan këto, dhe tatë të, të miremi me problemin të unë individual, se mos val, nda është ta pa dëshirë, ose rëzikohemi, ose në të ardhmen, kur do qoftë, të shikojmë se mos val nga njëhere mund të reflektojmë Me këtë simptom të kësoj smundje, ndërsa më si në më ndëmë simin dëvërtetën. Andaj të tëpruarit në fej, ose personi cilë është i preku nga këvërës, pa dushim se ka shfa që të ndryshme. Njën nga ato është fanatizmi i ti i tëpruar ndaj individit apo ndaj grupi që i përket, gjematit të ti. Me qërast, si kur që e kam përmen djetarët, haku në dëvërtetën e lidhë me grupin që ai takon. Do të kanë një grup i cili do të kanë një amër dhe ata jetojnë në një hije të kuptimeve dhe koncepteve të caktuara. Dhe ky individ që është i prekur me këtë virus, të vërtetën dhe hakun e ndëlidh me përkatësinë në këtë xhamat dhe me pasimin e udhëheqësve të këtij xhamati. Dhe kush që nuk ndon kuptimet e përbashkëta me këtë, do të thotë fillon që të goditet me akuza, gjykime të ndeshme kështu më radh. Andaj nuk sillet e vërteta, ka e vërteta, po sillet ka, do të thotë sillet ka njerëz të caktuar. Dhe kjo ka bërë që pastaj të manifestohen probleme ekstra të shtuara ndaj këtij polimit. Cilat janë ato? Një nga ato probleme është se këta njerëz duke e kushtozuar të vërtetën me grupin që i takojnë, do duke u kushtozuar të vërtetën me njerëzit që i ndjekën, këta njerëz kanë bërë që të gjithë diëtorë të tjerë, të cilët kritikojnë këtë grup ose çortojnë çdrimat, të shpallën të devijuar. Do sot kjo është prezente, sikurse ka qenë të kaluar. Do thotë, ka si ka sot kanë dal grupe të këtilla të ndëllëzër, sikur shi ko edhe sot evreni se, se pari goditin në djetartë nga se problemin kryesurit kanë me ta për të i rënuar, nga se realisht nuk u andin erën e dëvimit asë kush më heret se u le moja dhe ata fillojnë të parajmojnë për ta shumë heret për shfar bëhet fjallë dhe pa dushim se balafacimi të tëre me njerës të dijes është problematik nuk mund tja dalin nuk u balafacuar më argumente nuk mund tja dalin nuk u balafacuar më fakte e atër fillojnë të nzi rin të tjera detale. Saçi so, thuhet në të kaluarën grupe të tilla për shembull një nga dietar të mbyin ishin ka shku një libër kundër fraksioneve të kaluara kanë bër lloj lloj lloj lloj kurthë ndaj tij. Madje një herë thuhet se kanë vendosur një kryq në mihrabin ku falet ato. Dhe kanë qenë të akuzojnë se kryerisht nuk është musliman, por është i maskuar, i fshehur dhe e kanë lajmëruar në atkoh në gjykat çatër, patyshim kë ka qenë një punë e madhe, një musliman të dezerton në fe tjetër, nuk është e lehtë kjo punë, veçanërisht dietar. Dhe kanë thënë qoftë nuk besoni, ja kontrolloj pak xhamin ku falet afton. Ne patyshim se paramendojnë dhënë këtë masë një dietar të mdhajti vendoset edhe kjo, realisht vetëm për t'janjëllosur famën dhe për ta futë në procese të zot realisht e pengojnë nga përhapja e vërtetë e sapton. Sikur që kanë duhmat mahiret e dini për shembull me Jusufin Alej Isam, si kurse kemi përmen, të ta e gruja nuk patë mundësi të balafaquat më argumente, dhe qëfarë bëri? E ndjekur rrugën e njëlosjes dhe gjithashtu të ulljes, që mos të ketë pas taj shfaqet të gabimit real kush e real kushe ka bërë ato. Andaj, kër e shenjë personë cili, e shenjë të ranë, s'ka i, i shmërësht grupin që i takon, lufton rëth termit dhe, dhe rëth emrit të ati grupi, Lufthanë amërave të caktuar të njerëz që ai mendon se janë pejgamberi i Allahut, nga së vezh ndaj pejgamberit duhet me trajtuar me pa me pa gabuarshmëri jo ndaj çdo kujt tjetër, atëra padoshëm se kjo është një reflektim dhe manifestim serioz se kim të bëjmë prekje të këtij virusi aftë. Për këtë arsye, e dini rastin kur dy tërin nga sahabët të e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem u fialosën Dhe njëri ishte nga muhaxhirët e tjetri ishte nga ansarët. Edhe pse këtë termë muhaxhir dhe ansar kush u dha? Këtë termë u dha Allahu xhalleu wala. Do t'i ka quajtur muhaxhir dhe i ka quajtur ansar Allahu në Kur'an. Do të nuk ka termë më fisnike. Megjithatë, këta dy kurifjelesë filluan tiç të përdorin këtë termë për fanatizëm. Dhe ai që i takonte grupit të muhaxhirëve tha: "Ya al-muhaxhirin" Ku jeni ju muhaxhira me nimut juaj? Ndërsa ai tjetër kur ndogjej kët thirrë tha, "Ja lan ansar", tha, "Ku jeni ju ansar?" Ngrituni. Dhe realisht ishte një thirrje me emra fisnik por për fanatizëm, dihomu grupi tam, unë nuk e shpëtuari. Dhe mos synni kush e ka hukun, vetë pasioni i takoj këti grupi duhet të nimujë muhabet. Pashikuar se mos vall ky joni kufaj, ne ky duhet të çërtot ju ai tjetër kështu me radhë. Dhe posë në dëgjej pe i gamberi së o sëlem këtë problem vrapaj Me, me evitu probleme dhe qëfar tha E dhe awal gjahilije u ane bene adhurikum Tha athirit të injërancës Ather kër kër kërni qenë injërancë Kërni një thirë me flamurat të ndryshëm Dhe të të kabilleve, të fiseve, të gjyreve e kështu më radhë Kër me fanatizme kërni mbrojt të juajnë Edhe kërka kër qenë gabim A halak hala së probleme Shë ka këta u qojtë në muha Por kuru që përdoren termet për fanatizëm dhe për pagabueshmëri pa të individëve të këtij grupi, pejgamberi al sallallahu alajhi qadri rreptësisht nuk laj kështu ato. Prandaj, teologu islami është i pagabushëm. Gassh nga Allahu jalla wala. Por muslimani ka mundësi me gabu. Atëh qof se kemi gabim, duhet ta korrim gabimin nga kushdo si që qof dhe ta përmirësojmë. Sikurçi i tha pejgamberi al sallallahu alajhi ras e Buharires, kur ai e muri një qeshim nga shejtani Se kush e këndon ajatul kursin para se merrom flajtit, nuk i afrohet shejtanit, gasa e ka një kujdestar që vazhdimisht e ruan. Çfarë tha pejgamberi sa solallam? Sadqa ka wa huwa kadub. Xero xero de ka thënë të vërtetën, pse zakonisht ai gënjen gasht shejtani. Andaj edhe në këtë rast pejgamberi sa sol nuk e përdori atë fanatizëm egër. Ai shejtan andaj çka kemi luptë për të mëmorr. Por kur bëhet çel për këshill dhe për të vërtetën, jemi të hapur dhe nuk duhet të jenë pengesa për ta punuar vërtetë nga askush. As Emirat, do të as as as ndoshta shenjat, as simboli as kado çoftë. E dyta që do të thotë është problem që shfaqet nga njerëz që kanë realisht shenjë dytë që shfaqet dhe manifestohet tek ata që kanë problem me Këtë që të pengjesh si po flasim për të për teprimin e fejës apo atë që quhet do të thot ekstremizëm është ne kimi thon se është teprim kjo, po te kalimi kufive. Te kalimi më i theksuar i kufirit është në gjykimin e të tjerëve qoftë me daljen nga feja apo qoftë me daljen nga udhëzimi dhe rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shënjë është e ktil të cilët për më të voglin gjë Thojmë kjo është kofër, ose për gabime dhe rëshitin më të thjeshtë, e shpallin personin qafir, dalin pe për feja. Dhe gjithashtu dhe të të të tëtë, kjo, kjo është ai, ai strumbulari kusilën, krejt që ka din nga feja dhe krejt që ka bisedojnë është se kush hinin feja dhe kush dul isa, për i saja. Dhe kush hinin sunet e kush e bubi daqia. Nuk kanë tjera angazhime dhe prokupime, ose në qofë se kanë ja shumë të ralla por gjurimi kryesor dhe dhe dhe thëra kryesor dhe shtrumbullori kryesor ka sillën janë ato që kanë bënë me gjykimin e tërëse a hini kyun fea adul kyfeja ta a hini ky sunet adul ky suneti a o boku pasues i sunetit apo boku bidati apo boku chafer apo boku musliman ekstremista dhe të gjitha këto duke i bër në mungesë totale të kompetencave dhe në mungesë totale të argumenteve të qarta e tëra çka është është një qasë si përfatsora, e cila më të i për i gjastën një pështjelimi se argumentimi që ka të bëj me gjukimi që ata i nëzirin. Andaj, djetanët kanë thënë se qështja e të shpallurit e dikujt, ju besimtar, mi thonë dikujt që ti nuk je musliman, kë nuk këtë i shka shkelje madhe, nga se kjo ndodhë, si kurse gjithë dhe fejë, gjithë dhe... Fe, Çdo pronë dikujt, çdo gjën kët botë ka kufi apo. Dhe kozhidrosh edhe këtu. Nëse je banor i këtij vani, mban këtu në kufive, ti je kështu. Nëse del jashtë a kufive, që nuk je më i këtij vani, je i tërkujt, të kuptim banimet e kësaj rrade këtu. Antë edhe feja i ka. Në komunë është të mos sillën fe çysh dush, më thon çka dush, më bësun çka dush, edhe pa të mësuar me kurkush me tundi se si ke gabuar. Kës kokshtu. Istomi kë ka, ka kufit, dajçi te këlem kufit, emerju kimën e merituar. Dhe kjo s'kua pikë më dyshja Mirë po, problemi nuk qëndrojnë këtu Na nuk e mohojmë të drejtën për gjukim Por e mohojmë që këtë drejtë me e marrë dikush që nuk është kompetent Dhe gjithë asho që kjo të bëjtë bazë e pa E pa zavënsush me e fesë që veç me këto mu marrë Kjo e problemi Sëla ka qenë për, për të shmëria pejgamberi sasallëm? Me që ka mu marrë ditë për të pejgamberi sasallëm? Të zëfërin se kët Ma dika dit emnet e munafikave që kanë të bëj me kufrë, me pabesim, por nuk i ka shpallë përshka këtë interesit të matë të muslimanve. Andaj, djetarët kanë thënë se të shpallërit diken, të devijuar ose jo musliman në nënkuptan, të rigjera me rëndësi, këtu e nëtirë regullat të arta, e para që ta verifikojmë se vepra e bërë, ka gjykim në fe si vepër e mëzbesimit ose vepër e bidatë të kështë më ratë. Maspari duhet më marrë me vepërën, me shiku se kë vepër realisht a e ka gjykim në shveriat shrapës e ka. Në që se verifikohë se vepra ka gjykim të saktuar. Ta është në mbetën dy gjena më rëndësi. Ato janë ljargimi i pengesave dhe plëcimi i kushteve që këtë gjykim të vepërës të jam veshim pasaj vepërosit. E kush i din të sletën kushtet? Kush e din kush janë pengesat, kush e din kush janë, kush janë këto këtu më radh? Për shkak se njerëzit e dijnë këtu punë mirë, por ju çdo kush i rëndom nga xhamati njerëzve, madje as jo çdo kush nga kërkuesit e turistë. Në kumon të thonë po kërkoj dië ose unë në fakultet ose kudo çoft, do tashun kam të rrejt. Ka se kjo është pak më e madhe se ta merr dikush i cili është në rrugën e dijes këtu më radh, thonë. E, e lërë më nga xhamati rëndomt. Prandaj, në çoft se fjalori dikujt vazhdimisht është filoni, fasik Filoni ka qafer, Filoni kështët, këtë e ka vazhdimësi dhe dhe të të pa pa asë një pa asë një pëngjes, pa asë një mëngjes maksimal të ndërgjegjes dhe përrezit paralogja leoare i nëzirë të gjukime, dhe mëse kjo është shajnë identifikuse e personave të infektuar me këtë virus aftër. Dhe që realisht jam përbalcoj pëngjes e duhet me ljarguam. Tjetra të ndërgjegjegjegjegjegjegjegjegjegj është se njëri u cilë është i prekur me këtë virus i shikon të tjerët me shikim të bërbuzjes dhe që anërës shqoqëris ku a jeton andaj aja është i devatshmi dhe grupi ti të tjerët janë gjunahqarët afton dhe a i shikon shqoqërisin e shqoqëri cila është shqoqëri e dalën nga feja kanë gjurim të inëranësët të gjahiletit dhe duke filluar nga koka e aso shqoqëri e udhecia dhe të gjithë ata që janë banorë të ati vendi, realisht, këta njërës kanë gjyrime të cilat pengojnë të këtilët të kenë bashkëpunim me ta pëtër. Anda ishe se ndalojnë rëpsisht, qëfar dolej punësimi, ku të qoftë? Nga se është në një në një në, ligjit jo me ligjën e Allahot Azogjer, për shambullat pëtër. Ku të qoftë? Qka të qoftë? Të bahet të gjithë e në pengjesë. Ma dje disa nga grupet që kanë dalë në fillim në Egypt i kanë shpalë qafira pabesimtar edhe pastrujse rrugës, nga se këta u apastrojnë zudhumqave rrugën që ata me kalojnë pa plehun. Diku ka shku, do të tatë, a i përgjësimi të të trajtimi i shëqërive si të devijuar. Aftar. Andaj gjdo që për ta është kufër dhe është dole për theje dhe realisht, ata dhe shëqëria janë dy anë të kunder ta. Dy anë të kunder ta që nuk mund të bëhet ndë një integrim, përvec se bëhet izolimi, ose shpërbëria e shoqërisë dhe mbietesa e kësaj pale që mendon se si janë palë vetëm e shqatuar aty. Andaj këta njerëz që kanë kso çështë dhe kanë këto probleme nuk zakonisht nuk kanë plane të përmirësimit, nuk kanë plane të davetit. Ka këta kanë kryesisht do të thotë agjent të fjurë vetë sharre vetë akuzave të, të, të, të gjykimit o këtë radh. Ngase ata nuk kanë plan për përmirësim, për shkak se do të thotë sikurse Sontej një njëri që këste pas problem me u martu, nikoi gjatë. E pastaj Allahu ja mundsoi të martohet, por pas nikoi gjatë dhe nga gëzimi i madh tha u martu kush u martu. Atë kuptim u mbyll dera tashu tiet kërime me beqarë se misione kryeva kët punë tiert andaj edhe kta. U boj devashëm dhe shtoj me kon musliman ku shtoj. U mshël dera tashu tiert. Voi halli për juve nga dënimi i Allahut dunia naheret apton. Andaj çasje e erret ndaj shoqërisë dhe favorizim i izolimit dhe gjithashtot uh, akuz dhe gjykim nda i gjdo kujti qëli nuk fajtojt me të në këtë izolim, për do në të integrot, do në të pje, jetë pjesë të shëqemisht, nga si të konë asaj, është gjithashtot një nga sinjallet e qarta se individet e tjilë janë të prekur me, me këtë virus afton. Dhe nështë e fundit për këtë pik është, në ashtekte që janë të prekur me këtë vështirë zonë zakonisht preferojn preferojnë atë at, uh, opsionin më të vështirë, opsionin më të vështirë në çdo aspekt, edhe për vetën edhe për të tjerët. Sikurse kemi një cek, do thotë hallallin shumë vështirë bujn hallallapton. Shumë më tepër preferojnë harramet, do shumë më tepër preferojnë vështirsitë duke menduar se sa so më vështirë ki, sa so më ranë ki, sa so, sa so, sa so më shtrëngpushëm e bën kjo marti pa nga nga feja. Nëse Allahu Teala na thotë: "Ma khuira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman." Pygambëri s.a.s.e gjithmonë sa ka pas mundsi mes me dy gjërave e ka zgjedhë matletën, me kusht që mos jetë mëkat. Normal mëkati s'bon pjesë në këtë kombinim. E po këta zgjidhin gjithmonë mat më të vështirën, mat vështirën do të thotë mjetet lehtësuese, do të nuk i shohin si lehsim, por si një lloj komploti, si një lloj mashtrimi, duhet t'i kthehemi do të thotë aty ne që na e dimë çka ka qollë, çka po prekom, gazet jetojnë me ndjenë konspiracionit, me ndjenë e mashtrimit, gjithmonë dikush atar duke i përcjell, duke i sulmuar dikush, po bën për ta, jetojnë këndjen vazhdimisht, andaj sa so më strrëngur, ndjen më të sigurt. Andaj kjo është një vështirësim që padyshim nuk e ka nuk e ka bër as nuk e ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, por tash është është një smundje që vjen nga ky virus që po flasim për ta. Sidoqoftë, këtu janë disa nga manifestimet praktike që thash ose si duket në njëri prekur nga kjo, e pse ka të shumëta manifestime padyshim, por dua të them një gjë me rëndësi këtu, ndoshta e ka e ka pas ku në takimin e kaluar ose sot fillim së më rëndësi, mirë po, ne zakonisht ndajojmë ndarje të kësaj teme tekstremizmet i dhon shumë dhe i padhon shumë, padyshim se kur kur këy person kalon në fazën e dhunës, kjo është pasojë shumë e keqe. Ne po flasim për fazën qyllestare, që padyshim duhet të shërohet dhe kujtuat, për ndryshe, ju nuk ndërmirën masat e dhunës, atë padyshim se njerëzit e tilan të gatshëm ose të devijojnë, sikurse kanë mëseru, nuk kanë mundësi me emoj këto fencë të ngushur, ose kanë me kaluar në fazën e dhunës, sikurse shohim sad raste të tilla në perbot. A thua vallë pasë që nga këtë kaqë e rezikshme, kaqë e keqë, kaqë do të të e papranuar fëtëaresht shkakët, që zakur në shlitët për shkakët, do të të kujt i adresuat këtë problemë, cëllëve shkakët. Besë që dirim e tani, për atë që kemi sjaruar dhe vazhdimisht kemi përmanur pika, dhe së da të nërëdhëve keni kuptuar se në në to mund të rënditin shumë në pika dhe shumë sjarime, Po nuk kemi zgjerrur shumë në detaje për shkak të natyrës së takimit dhe kuosje e kemi. Nga gjitha këto kemi kuptuar se në çdo rreth ton, në çdo situat, adresa këti kur e këtij problemi kurrë dhe kurrën e kurrës nuk ka qenë, as nuk është, as nuk do të jetë kurrë. Nuk do të jetë Kurani as Suneti kur? e pejgamberit sasallahu alejhi dhe sellem. Kurrë. E ku është problemi ashtu? Adresa e këtij problemi ku është? Adresa numër 1. E këtij problemi është i njëronësa, gjehli. E s'la bie në deshme, a jetën e parë që ka zbrit, ikra, lezë. Andaj, pse Allah e ka përzjedh në kodër në edhin kemi me djetra, me cindra, ma di me mira dispozita, që kanë pasë mundësi të jenë adresa e islamit dhe e fillimit të këtidini. Të gjitha këto Allah i kalen anash, ka fillu me fjallin ikra, për të reguar se vetëm në njën e lezimi dhe diesë munda deklaruarsh sinqerisht dhe me vërtetësi se ti flet në emër të Islamit. Por ndryshe, pa dije e ç'vjen nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberis aleyhis salam, gjithmonë vjen gabimi e ai shkon duke u trashëruar deri sot vjet në këtë në këtë nivel të devijimit Allahu na ruaj. Andaj ignoranca. Vetëm a zakonisht kur thëni ignoranca, prandaj është pa dije, ç'llap dije, ç'llai ignorancë. Çka duhet ky njeri t'jetë kujdesshëm që të ruat mështë bie në këto pika. Këtë. Nume është mështë po flasë për dhjet e tjera që e në mërënësi, po flasë për ato që realisht në aspekt një fetar, për nevjen të rëndësishme dhe interesante. E parat në rullat dhe vlazër dhe motra gjithashtu, i njëranca në lidhje me fjalin e Allahut dhe sunet në pejgamberit sallallahu sallam. I njëranca për njohin e ajeteve të Kur'anit, se... Komentimi i Kur'anit të ndëruazur ka rregulla dhe ka kushte. Në çdose komentim i Kur'anit dhe kuptimi i Kur'anit është dashur të ndërtohet mbi kushtet e caktuara në kohën e të parëve, sahabëve, njerëzve më ditur për këtë fe. Çfarë të mërmënia për kohrat tona? A do të ne pas kushte? Ibn Abbas radiallahu ta'ala u çfarë thot? Ibn Abbas është imami i tefsirit. Qëfar të i bënjabasi? Thotë, Kur'anin e komentuin 4 gjera. Që ka 4 gjera komentuin Kur'anin. Kur'an në komentuin Kur'anin. Dikun e ka përgjësua Allah unë e jetë, kërkoj e detalin Kur'an. Ati Allah e ka detajzua për. Dikun Allah unë në Kur'an, e ka trajton e temë në mënyrë kërçnusa. Kërkoj e përgjëzimin dikun për të balansu. Kur'ani me Kur'an. Pastaj Kurani me Sunet, Suneti pejgamberit sallallahu alejhessalem e komenton Kur'anin. Andaj na dim se do të më fal, po ku e dim si më fal? E çfarë më kërkën du? E sa so vao këto janë? Gjitha këtu ne kamsu Sunetin pejgamberit sallallahu alejhessalem. Andaj kush punjon në Sunetin është kush? Fillimisht verifikimi i hadithit. Kush ka thonë se ka të, të sahi? Nuk mund të më vëj, ka hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhessalem Gja se pejgamberi na më ka thën Tafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bima sami' Mjaftan për një njeri të bie në gënjeshtër nëse transmeton tëra që ndejm Të ndërluazur kjo është shumë më rëndësish kjo vëmendje kjo pik Imam Muslimi rahimullah në Sahihun e tij Imam Muslimi konzrohet libri dytë më isakt i dyt më i sakt i hadithe pas Imam Buhariut Imam Muslimi në Sahihun e tij Në piesën e parë të sahiot Muqadime, në parathane librit Ku të regan metodën e ndjekur e si ka rendit haditha kështu më radh Kur fletë për rëndësin e vërtetimit të haditheve E përmen këtë hadith Që i bje se mund të konsiderosh Si në pas imam muslimit dhe shumë ulemove të hadithit mund të konsiderosh gënjështarë mi pejgamberin sa o sëllëm me qovë se e transmiton qdo adit që e këndë dëgju pa e verifikua sa hi a po jopë kujdes që pole ku pole ka polezan, ku polezan ka thonë pejgamberin sa më, ku ka thonë pasaj, a ka ndër një adit që e ka thonë pasaj ka dërëgu kush e më bërshtit apo vlef shmërin juridikit e këti aditit ndështë a ju, aditit është i sakt mirë po nuk në zira e dispozitëve është nj andaj Kur'an e komenton Kur'ani, Kur'an e komenton Sunnete, pastaj kuptimin e haditheve. Ka ulema që kanë komentuar hadithët, që kanë kuptuar diëtor të errëshëm, jo nën hiren e kuptimeve tona e kësaj rradhë. Kjo tema është gjatë, por sa për ta kuptuar këtë pikë që po bëjmë për të. Ibn Bazut Kur'an e komenton, pastaj e para Kur'ani, e dyta komenton hadithe, e treta gjuhë arabe, që është kusht me ditë Jo që të gjuhë arabe më marrës në përrrugë Ose me lezu gazete me ngullojme Gjuhe e dijes, gjuhe e djetarve Me kuptu Ka se kurani ka zbit në gjuhën arabe Dhe është kusht për interpretimin e kurani Kusht i panashkallushm, i pazarensushm Gjuhe arabe është kusht Nuk munësh Përëndaj dhe shumë nga djetarve Si kurse i bentemi Rahimullah dhe shumë të tjerë E konsiderojnë Për gjithë do njëri që dhe me më sufen Kuptim tjetë Archip, parcel fin nën sun fin, parcel mendimet të ulemave këtu më radh, ku shtërzojn ulemat me edit arabishtën. Pse? Të në gasë nuk mund të mësohet feja para arabe. Ajo pa të thjesë nuk kryet obligimi, edhe ajo bëhet obligim. Prandaj, është më rëndësishme të kuptojë çështja. Kurani komentuohet me, jo ja me mar lib Kurani në gjuhë shqipe, që edhe pastaj me tema, ajo ajo është përthimi kuptimeve. Ësh lehtësimi i madh është mirësia e Allahut që kemi ngjën shipë, por nuk duhet që nga aty të fillojmë tash netë analizojmë me ndzim dispozita, ngase kjo është punë tjetër e dikujt tjetër. Dhe gjithashtu ka thënë Ibn Abbasi dhe e katërta, kush e komenton Kur'anin? Fjalë të sahabëve. Do të komentojnë fjalë atyre që kanë qenë dëshmitar të zbritjes së Kur'anit, që s'ka mundsi nisem me kont të sahabëve kështu, po mash tyne mu kuptoj di çu ndryshë, realisht i bie çë Sahabët në një aspekt caktuar nuk e kanë ditë vërtetën, po u ka ikë e ka zbrut i kushma së tyhne. Në ka shkja mundshme. E vërtet asilet në mes në tyre. Ata e në mëspajtimit nga njëre, ata mund të thëndi sa mendime, por ka mekanizma që ulemat i kanë përcaktu, që mund të tekalohet lirë shumë dhe shumë blatë mëspajtimi i sahabëve kështë të më radhë. Andaj, Mos njohja e Kur'anit, mos njohja e Sunetit, mos njohja e e e metodologjisë të parëta në trajtimin e temave, të gjitha këto përfshin ignorancën e cila kurt mundon, padyshimse, është një nga shkaktet kryesore për të prengur këtë virus. Jemi ende te ignoranca. Lloji i dytë i ignorancës, i cili kur është prrezent, rrezikon që kundërinim të u prengë këtë virus. Ignoranca rreth objektivave të Shariatit. Shariatit e nosën nuk ka ardh Vesë një tërsi regullash me në gjithë mi kry, që është do që e gjithë në që është mund një optëm Ja vërë Allah, ka regull, ka sistem Islami ka ardhë me objektivet e qarta Me synimet qarta Cëllatën e objektivet madhore të shëriatet të Islamit Jënë pesë Të arun, Islami për mes dispoziteve dhe regullet dhe mësimet shumë ta Synën që njërët të arun, fejën e tjune Të arun, jetën e tjune, jetën e mbron Pse e ka ndurifet vrasën, p Pse e ka e ka konutë shëmtuar vrasën për merut jetën. Do të jetin, ka përcaktuar rregullat shumëta. Për t'u arruar të, arrua të njerëzve pasurinë, andaj kanë daluar këçë përdorimin, kanë daluar KTEA, kanë daluar gjithashtu ka obliguar, gjithashtuara, pse për t'u arruar të, arrua të njerëzve pasurinë. Nuk është pasuria e drejt absolute individit që i bën më të çka don, ja. Pasuria që dikush e ka, qoftë shëndetit, qoftë jeta, qoftë fëmijët e tu, qoftë pasuria materiale, janë dhurat e Allah të janë japë në amanet me të pasi për i shuizën. Andaj, ka përrapa përmeru të pasurin njerëzve. Ka ndaluar hajnin, ka ndaluar korupcionin, ka ndaluar mashtrimin, pse që të rruet pasurin e njerëzve. Ka ardhë me embrojt në derin, që mështë përzien njerëzit në, në zvotënë ruat, në prejardin, në të shikimie, mështë të ndytën në derin njerëzve. Andaj, e ka ndalu zinan, e ka ndaluar sh Ka obliguar që akti martes të këtë të kushtë, ko regula Dhe gjithashtu e pesta që sënën islam me mësime të vjeta me rruta është ruajtje e mendjes Që njerë me rruta mendje ti mos me, mos me të regu me ndjelet Ta ruajnë mendje ti nga gjitha, gjitha penges që e privon nga funksionalizimi normal i kësaj mendje Andaj e ka ndërju alkohollin, pse? Pse vë mërë njëzë mendjen, e ka ndërjuar drogën, e kështu më radë, të gjithë nga këto përshveran syje qase don që një t'u অরun këto pe azira. Andaj nuk mundë dikush për shkakun që në emër të një të një adrese aktuar tu hacnë njerëzën jetën. Qase kjo bie ndesh me objektivat e sheriautit, qase sherradi ka më ruaj të jetën njërëzën, e njerëzve. Ekjo më rodaft. Andaj mos njoha këtu në gjërave bën që njerëzit pastaj me lehtësi të binë në kët problem ata. Gjithashtu e treta që përfshin te mos njoha dhe te ignoranca është mos njoha e ligjive të Allah të kosmologjike. Allah këtë kosmos e ka ndërtu të nërodhë dhe në të, dhe në të bëmë pjesë edhe bota që në jetu im, toka jo. Êshtë pjesë e këti sistemi, kosmologjikë që Allah gjëllorej ka kriuar dhe ka bërt të leviz në bas të regullove të sektuar ato. Andaj dhe jetë a njerëzve është në bas të të regullove. Për shambull, ligjë Allah të është lojlojshmëria mes njerëzve. Apo? Edhe e njërave, edhe e gjuhve Madje dhe e feve Kush ka lijuar që njerëz të besojnë kështut Ose të tonë kështut Allahu Gjelluar e ka lijuar Aje ka zbit një të vërtit Dhe oa ka sëruar njerëzve Monetizme dhe besimin e drejt Dhe këtë e ka bërë të hapur Por Nuk ka kërkuar Allahu Gjelluar e që të Anullua të tërsisht Pra ndaj gabim është për shamun kur Në disa doa nga njerë dikush lutit O Allah, të gjithë ata që janë muslimanë s'ka të rëptën. Nëse kjo është gabim, mes Allahu xhalle wala nuk ka dashjë këtu me qen. Allahu thot, "Wa la usha'ara rubuka la ja'al an-nasa ummatan wahida." Po donte Allahu do t'i bën të njerëz një umet, kët me dashë, po s'ka dashë. Vëndëshmëria mes njerëzve, kët aspekt është provë për ta. Prandaj, kush po e merr kët, kush po e ndajën kët, sa so pa po bante sapoën kët si po kupton di kët e kështu me radhë ata. Prandaj le gjallat është vëndëshmëria. Mos njohu aksionin e asbjeri apo që njerëzit pastaj të sinë pak më ndryshë afta. Gjithashtu mos njohuja ligjë të ndryshimit. Nikush duhet të më kuptojë, qyre ti si njëri. Dire sorrën që janya, sa që ndryshu, shumë që ndryshu. Është dashur ndoshta 20 vjet, 25 vjet ti dal ngadal, dal nga, nga mëmani farforme, tash ti pak më fortë, më gjithëshmpo. Dhe kjo ligj i Allahut graduliteti, katë kadal, ndryshimet nuk vijnë shpejt, nuk vijnë me dhun. Paramena, për më na për shembull në bab I vynë djallim i pas 20 vjetë, Allah, se të më mangjit dorën E ushqen ka pas më tërnditjes e murit ma qpetë Qaj i ban? Emyt e vla Emyt nga se shkan kjo pun me, me ushqen Ka legj, regull Nëse të pritë të pritë, së pritë të apëton kimi emyt Regull është kjo pun Andaj duhet me respektu gratulitetin Qështë Allah u ka dashtë, kata kata murit, kata kata dal Qështë kjo të kjo, të kjo pun? Ka bor regull që fmi ju duhet në nën mujtet me kalim barku në nësë gjdo, gjdo Nga se, pa të shimë është friti pa pjekur, nuk mundet më rritës më zhvillu Andaj gjitha këtu e japën me kuptu se Allahu Gjellewala ka vendos një regull Që duhet me përshtot edhe në pjesën e tja tjetës Që kanë me përmirësimin, e me regulimin, e me shumë gjithët e tjera Pra ndaj mos njoja këtune ligjeve Dhe këtune regullove dhe normave, kosmologike të Allahu Gjellewala Që kanë të bëj edhe me jetën ton, edhe me botën ton Pa të shimë se bëjnë që njer Ah, turis Mundivci, ti që më, ju aso që ka ngarkuar logjën e ora prej, prej tyre. Edhe gjithashtu të ndërozë ignoranca imi tek se bebi par, s'ka më vol për zon pik këtu, mirë po, vetëm për me ilustru me diso pikë këse, sa është kjo problem më i thellë dhe sa e ka trajtuar detajisht Islami këtë çështje me ku para se të dalin trajtimet e tjera bashkohora. Dhe ignoranca do thotë numër 4, e para është në bi fen, e dy të është në bi objektivet e fes, e tre të është në bi, i një rëndësa dhe të të të mbi, e ligjit e Allah dhe regullat kosmologike, dhe e katërta, i një rëndësa në bi historin. Të nërëlezer, diso grupe të kësën e tyre, që ka ndalë në Egypt, priset e tyre, këtë e në të verifikuarën e për libra sa shkjoj, gjindet ku është kështu më radh një ngamësim e quajën pas usë dhëra atë që i ka thënë ndalohet rreptësisht të lexohet historia e islamit deri në këto kuptat këtë që përrollaftë për. nga se aty në histori të kaluara treguohet se si një grup ka dosi këta ku ka përfunduar për. ata po atje treguan pasojat e mëdha që i kanë për tu muslimanët atë kur disa prej tyre kanë dashur ndjek rrugën e dhunës dhe dhirrës së gjakut ku kanë du ku kanë shkuar Andaj nuk dëshiron që pasuesët e tyre të jenë në lidhje me këtë ngjarje historike, me këtë përvojë të mëdha njerëzore. Nga se këto pastaj u bën, u bën jurum në sinjora që ato do më upërqiu pasuesët e tyre apo. Andaj shikojë historinë. Thot Ibn Kathir rahimuhullah. Ibn Kathir është një nga historianët, gjithashtu po, histori, është një horë edhe në librat e tefsirit. Mirpo libri tin historinë islamë është një librat më do thot një galipat më më bazik në këtë dretim elbida jëu në thejë fillimi dhe fundi e historisë dhe ku ka mujtaj më shkruan normal s'ka shput për kuon ton po dhe ku ka mujtaj më shuk ka shua auto andaj kalëzu shumë historin do thot tu ka rit më shkrua di sa kaditej çka thot po kam përcjell të gjitha në histori të gjitha atu probleme që kanë silë dirë të këtë gjakderdhja, të këtë konflikët mes njerëzve. Të gjitha kanë qenë nga mënyra e disa individve, e mënyra do të të inërante, mënyra e ngutre, kështë të mëradh, për të ndryshua realitetin e tjune në mënyrë të dhëndshme. Të gjitha kanë qenë një shtorë. Kej sërë ka pas problem, ka qenë për i shtimi grupe, papëta. Kushe lezënë këtë disurie shetë, do në. Në çoftë që ndimi 1400 vjet gjithmonë çësia e ktil ndaj polemeve, ka çësi probleme, e pse kombe koni e suksesshme mas 4 shekuj. Sunjet kur se kjo është ligji i Allahut, historikisht i dëshmuar. Analizoj historinë e histori njerëzve. Shikao përshëm kur dikush është ndapiu dietarëve dhe i ka shku, ku ka përfunduar. Kur dikush e ka bë këtpunë këtmir ku ka përfunduar. Kur dikush është ngut për një proces ku ka shku, të gjitha këto historikisht janë të dëshmuara. Andaj E shumë rëndësi, që një histori se shumë e rëndësishme që ndihmon ti medit shumë që rrota. Kjo është kjo është pika e parë që ka të bëjë me shkaqet. Ë, uh, haruan fillimë për mend se shkaqet mund t'i ndajmë shkaqet që e sillin këtë problem mund t'i ndajmë në dy kryesorë. Ato që kanë të bëjnë me çenin e njërtë të brendshëm të ti dhe ato që kanë të bëjnë me rrethonat e jashtëm. E ajo që ka të bëjë me brendshmërinë është padyshim ignoranca. E dyte që ka të bëjnë me të brendë shmetidon është nga qenja ti ka të bëjnë me metodologjin edhe teorike edhe praktike që këj njëri e ka përsektu me një kapëta. Ka, ka metodë e ka përsektu edhe teorikisht pa e praktikisht që ka me një kapëta. Ku në kodrë të kësaj metodologjie ka shkelje të rënda të cilat pas taj bëjnë që këj me përfundun kët, këtë virus në këtë smunje. E para është ka njërzë të cilat realisht E kanë metodë e kanë që mos ti binë ka ulemat. Mos shkruajnë ka dietarët. Do të pavarësi totale në kuptimin e, e fesë. Ka menjëherë njëri ka mundsinë ka here për shembull, ai ka tikosh për shembull, ndodh që të gjitha veprimet, të gjitha besimet, kuptimet, konceptet mundohet me bazuar mbi thënë të ulemave që shkruan dietarët. Po nganë gabon njëri, mendon që i kanë thonë ose mendon që ky është çart, këtë të diçka është apo Po kanë janë që menaxh e kanë, metode kanë, ata njerëz ndonjëherë. Paramendon njërin nga ata themelues të frymës te qiristë në Egjipt, çfarë u thonte në librat e tij pas ushtet vet apo? I nxiste paramendojnë një njeri ignorant, ç's'di kur gjë. Jema i rindam, u thonte, "Ju dhe ulemat e mdhaj, kur fardhollimi s'kenë." A çfarë ka on the fund më te? Abu Hanife rahimullah, ti më sh'vëmo kollaj stai mërdha ata. Subhanallah. Në menhegj, aj, aj, aj, do të rënjus Metod të anullime të ulemove Nga se thash fillemisht Pengesa, ma, ma, dhe këture njerëzve Dhe armiku, ma, i ma, dhe këture njerëzve Nuk është kur, këshmi këtë të të pas Djetarot Të gjithë atyre të janë kamuflime dhe maska Që shumë shqipë për demaskuhan Andaj Kjo është një problem gjithashtu Që ka dhe me metodologjin e përcaktuar Nga vetë qenje aty avdo E dyta është Shtërëmrimi i fakteve E treta mund të ea gjithashtot Mos bashki mes argumenteve E me një argument Po ka dalë se kjo so së shplecu ala Do të mja bashku ki tjetërin Andaj për shembul Kavaregjit kur ka ndalë Mi qëfar argumente janë bështet Se ata do është të këne në bështet Ideologi në tjune Janë bështet vetëm në ajetet e gjëhnimet Vetëm në ajetet e kërstimit Ata kur kun së në shku Asë kanë shku ajetet e Përgzimit dhe faljes për ta, farë këtu nuk Andaj, kanë shku në këto, këto argumente. Mos bashkime së rrëmënë. Po, kjo është argument. Po, ka dalë, së so është një tjetër që e pleco së begim në kësaj. E jo, mos i bashka këto. Pra. Në bashku fjollin a lotë, një me një, kje së begon këto në thamë, Kuranë së begon Kuranën, Kuranë së begon sunete dhe këndërta e kështu më ratë. Andaj, mos bashkime së argumenteve. Dhe ashtu do të tëtë prej, prej shkacheve që silin këtë problem ës Me hadithet që i kanë që i djetarë e hadithul fiten, të fitneve apëta. Do të del me hdiju, do të liftuin këtë di ushtri, do të del një ushtri me, me, me flamur të zi, këta kanë mirat kësajt, e këta kanë më dollë këtu, e kushën këtë onë, qëta me vëqë të puni kanë. Apo? Ndaj zë kunisht të tilët, dinë pasaj të dolin nga një realitet, e me jetu një kuqë që së është kuha aty një realisht. Ose në kuqë për para, ose, ose në Pa edhin një kur vazhdimesh përshan letëzën të që ka letëzën të që ka nënstop Bëtë pjesë atë i lezime Edhe diku pak filmë nënë që është që aty Pa dalë pak për jash kujton që është qaj realtiti libi që po letëzën atë Sa kanë dodhë probleme Fatë kjecësht që kanë eskaluat në gjakderdhja Si pasu e qka fit Si pasu e ja, pretendimi se dulli ma me dio Dulli ma me dio E pasaj lufta me mërët me dio E pasaj lufta me mërët me dio evron me di s'ka ka ky hajri ishalla. E tani ata që der gjak të derrë kjo që shkroi. Andaj shpesh e vrejm për shkakun. Këto grupi janë hak pse? Se ata kanë flamurin e flamur në zi. E ka thon peqeman kush e ka flamurin e zi? Pa gjithkush ka flamur zi, olla. Pse ashtir me që nisim te malzia? Andaj prekupim i tevërd me atë fitë të vetme, ka thon do të ndodh, ka thon peqeman dy grupe. Ja janë këta, ja janë ata. Po ku janë ato dy grupe? Kështë ka onë që i ka rëva këtja saj, e kështë të më mërra dhe ta. Andaj kujdes nga, nga stërë thelimi dhe stë, teprimi i këture, këtu e kanalë për një hajrë dhe për një të mirë. Kështë e vërtet, e kanë dobinë e vetë, në duhet më komentu e më mësuhë, si kurse më folë për dëgjallinë, për shumë, shenë e të të ditës e kiametit e me folët për ato paralimrimet e trazireve dhe turbulencave të shumë, ta që i ka paralimu pegambirë I denkto pun. Prandaj, para më ndajë për shembull, sahabët e kanë pas një hoj në këtë drejtë mëfton. Kë kanë vet? Kush ka qenë ai? Hudha. Hudha ibn Eman, Omeri kur ka dashur me komentuar diçka që fitness, i ka qenë fitnë di ka thonë, ç'i do thotë? E Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo është çështje arsheshme vllaut. O ku un eksperti fitnë veçëto? Ta kanë vet, apo? Amë jo këta sa bjë mor me fitnë Allah. Teton. Jo, kë ju kon ekspert? Kur është dorë kë ju ka galtzë? Ja to mirë, unë jam kuaj në këtë kapitull dhe fëna djallan. Dera e fitness, a çilet a thehet? Ka thënë komo uthy. Edhe mua më sun pët për, për kët punë aftë. E ka kuptuar mirë se kanë më vrapët. Mor fund kjo punë. Kaç? Esse ka një dotole e qysh, e çka kuptua e tash. Mos gjithashtu thuljeve ka ditë emrat e njerëzve të caktuar se e ka ditë, qase këtë sekret e ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Mirë, po jo këtë sa bëtin mor me tose, ka ka çil der në xhami, ha du në kozojuvese tas detalet çu ska më zhvillu këto më këtë punë këtu më radh. Kjo është gjëra që i ka paraimru përgjysmë për arsye të shumta, që shpjeguan tek vani tyra. Mir po, kjo është një problem që shkakton pastaj raminë në në problemin e teprimit dhe kësaj që po qejt ekstremizmit. Dhe e fundit nga problemet e brands më është tendëllëzër të mbështeturit në ëndra. Apo ka pa po ëndër se filonin është media. Kan pa po ëndër se filoni urash e het ëndër. Kampo ndër anësh hak, se në ndër që na pa po sa isha i durat. Kna pa po ondër se fillën grup për me ondra. Kur ka qen ondra bazë fes Allahut. Ondra janë pergëzime është vërtet, është një në është një lloj ondrave që është një farë, është një farë pergëzimi, është një farë lajmërimi shumë i kufizum, por gjithmonë me me një rezervë gjithmonë gjithmonë i koordinuar me tekstin Kur'an, tekstumurat në komunitet ti kon Kur'an me argumentim ondra Kur'anit Allah. Kur s'ka qen në konërsirë me ondra e bojn. Përshëmull ko, edhe nga shumë grupe të tjera, Vë zakonisht tek tek grupacjonet e sufive përshëmull argumentojnë se flonë kon hak se ondra ka paptan po, që i ka arë pejgamberin me ka dhonë libr e ka dhonë të je me mund xhenet. E tani mos kanë qyhur ai mu, gjat ditës vet, a falet, as falet, apo kjo ka pa po ondra pejgamberin sa tash mu këto mos e qyren, kjo është të, të vlijo me ondra rofte. Me ondra në xhenet shkohet Allah. E as nuk ndërtohet dhunëja, do të dunjë më çupë gjumit. Ta një me këqyrë ku i, andaj me ëndra, të shumë ta njerët kanë bu. Andaj edhe njënga, të razigrat, më, më famkeqen dështë avten. Dhe njënga, njënga ato, pa dyshim, që me keqarët e të razmeton, është edhe fitnija, një spruvë, një të razigrat kanë do në qabë, para, dhe të thot, disa dekadave, kanë do, kanë do, dhe dhe gjakën qabë, adi që ka do mundon kjo, kjo mund ë Se një grup injernze kanë po ondër se fillonsh me dia. Me ondër e kanë caktuar me dia. E ku detë nçon jam ondër kënapona. Ai po kë po ai po diçka po, ka këto tie. Po gjet jam valla. Edhe tani ju kam mush me ç'është. Ha të tashoj. Me dia çka ban? Do të marr çapon. Edhe pastaj çka kanë bopta. Viktime e gjakë këto Allahu na ruti. Andaj me ondra shkon kjo fe e Allahuta. Me ondra nuk nuk nuk nuk, nuk, nuk ndruhet realiteti. Me ondra nuk përçaktot kushun haka kushun patel përën huaj sert hux se dy herë përshonon do dy çës sa mira ato. A vjen çeto nënër? Po vjen vetë për këtuhës vjen. Përto vetëm elaçet mund të marrë ato. Andaj kjo çfar çfar çfar fëjë kjo se çfar çfar përgjithësi është ke për lojët ku një me ëndra përcakton hakun e dikujt ose hakun e vet ose hakun e një grupi zakto nuk se më, më radhën. Andaj një pe shkoç që vësht edhe do të thosë stërmadhimi ndikimit të ëndrave. Ndërsa të ndërlozor prej shkoçëve të jashtëm dhe rëthanove të jashtme që shkaktojnë ose bëjnë që të mbjeton kjo virus, të mbjeton kjo problem dhe të prejke njërzme të këtu dirë më tash i ceka të brendshme dhe janë disa të jashtme Pre të jashtmeve dhe totë më te i për janë nga përvoja njërzore se që realisht nështë ka ndë një aludim fetar në këdrejtima pëtë Mirë po, në studimin e këti problemi do të kam lezu shumë pe raporteve që ka ndalë dhe edhe ato qarë që jo islamë studius të ndryshme që janë me këtë problematikë, kanë anë për fundimëse për shkaceve kryesore normal pas atyre që ne i përmendëm për shkaceve kryesore që bëjnë të mbjetën të virus dhe të prejke njerës me këtë virus është diskriminimi do të kur njerit nuk jepët e drejta e merituar që e ka nuk jepët hapsira e mjaftuar ajme Më mbietu me atë që më nëse duhet më etu e atë ky diskriminim dinë me çën zakonisht i pastaj i kthyer me një reaksion. Ëndër dua të them këtu edhe një dobi transmesh se kjo tema është shumë e studiuar. Mir po një një një informat më rëndësish. Dietarët e kanë studiuar edhe islam po edhe sociolog të ndryshëm botënor se ekstremizmi a është vepër apo reaksion? Çka i bën kjo? A është vepër që pavarësisht gjenet me pasaj rag ragan? Bënë është apo ral është një reaksion. Dhe shumica e studosë kam po bënë kam është reaksion. Dhe do thot, nuk është nuk është si vepër e caktuar që njëri me të jeton, por në rrethana të caktuara nuk din më ujin si duhet dhe reagon gabimisht atë. Prandaj diskriminimi, çoft për shembull, diskriminim, diskriminim fetar ose diskriminim kombëtar ose gjuhësor ose racor, çfarëdo çoftaj. Pacë thash ekstremizmin e kombe fetar. Të që munduara të ndrymë me çëndalen. Por mund të jetë si rrethojë një diskriminim që individi ka përjetuar, andaj kërkon hapësirë më të mëdha, ai më nën ose më nëse kjo mënyrë e vetme që garanton të drejtat e tij ekstremerat, prandaj kjo është një rrethon e rëndësishme që duhet të studiohet që të kijet para së gjithë peishkaçëve që sillen këtë problem. E dytë është dhuna. Dhuna prodhon dhunën. Dhuna në familje. Për shembull, sot rastë kemi pas të ksonë aty që njerëz kanë qenë të prekur nga ky virus për shkak se përshamull ka pas një dhunë të madhe edhe pësikike dhe fizike në familje për prakimin në fejtës aftëm. Andaj, se kalon më falë, se kalon më mbulu, se kalon këtë, që ka bënaj? O të ju qafira jeni, se musliman zbojnë kështër. Me një janë atashtë vjenë reagimi. E po, si, si tini ju jo qafira, unë zbojnë nërdu në ta. Si tini qafira ju, unë zbojnë me, me hongër bukën e juve. E ta një fillojnë gradualisht, diri so kë, Fillon ndoshta edhe me donë në fazat e dhënshpallon rrugë. Fillon nga familja, pastaj fqinësia, pastaj shoqëria, pastaj mund të jetë edhe me përmasa do të thotë më më të mëdha. Prandaj edhe sipas shumë studimeve për shembull dhuna e ushtruar me të madhën në burgjet caktuara, veçanërisht në në në lidhje me mesme ka bërë që pastaj të dalin në mënyrë të organizuar grupet ekstreme ato. Ase s'kan jetë organizuar, kanë qenë di vet, po nga dhuna e tepër të ushtruar me ta dhe mos ndjeje këto metodave të dhura për rihabilitimin e suç apo që pastaj nga individ të ndar të bëjnë të organizuam si hojnat ata janë të ndar jashtë burgut si him organizohen tani bën grup kur dalin për jashtë apo çdo kusht tjetër ata andaj në mënyrë të organizuar kanë dalëën bashkë të bën të jenë të kthillaftë gjithashtu peshqoctëve të jashtëme që kanë bëk padyshim dikon të është edhe që rregullimet e shumta do të thoshin politike, çoqë ekonomike, madje edhe shturet morale bën që në mëstë më të, të shfaqet ky problem dhe gjithashtu nuk duhet mohuar për fond edhe rolin e mediave në këtë ritim ku raportimet e tyre është ndoshta nga njëra të papërgatitura, tendencioze, çfarë të qoftë në ato, prezantimin e situatës të stërmadhuar jo çfarë është ose të stërvogluar më tepër ose më pak se ç'duhet të prezantuohet, ose një lojë ose mënyrat e ndryshme bëjnë që njerëzit të tillë ndoshta të të infektohen me këtë me këtë virusafton. Prandaj gjitha këto janë shkaka të jashtme, në mënyrë ka çdo shkak me këtyna, ka trajtim shumë më të madh, ka pika, më pas po ku ta dim se sot shumë ka shkaqe që bëjnë kët, dhe në gjitha këto kur ku nuk është fjala e Allahut, kur ku nuk e ka fjala pejgamberit, kur ku nuk ka feja, kur ku nuk mëkon devotshmëria, sigurisht se kanë trajtuar se shkak i ekstremizmit është fetarizimi i tepërt, shumë takva abus, ka çfarë për të thënë kësaj. Kur devotshmëria kur në kurrës nuk ka mundsi me u taku kur ku me ekstremizmin Sa më devocion malargësh so japën. Sa më devoshëm. Sa më pak i devocion, po sa so më falci devocion po. Po origjinali i devocion largor tek semizmit. Sa so më falci devocion ma ofër. Ai duket për art, mashallah, thuk ky edhe në Firdaus, aq pak më çu gjinire kur tash, ama falci isbraz gamrano, ignorant, eksumërad, ata tek tillë mund të jenë, mund të jenë të prirë për çështje problemeve. Andaj dua sejka, të them se gjitha këto shkoaçë që i çeka, do të më vjetra dhe të ndarë në këto grupe, pa dushim se nëmkuptojnë se këtë im, pa dushim, kërkon trajtim më të madhë, më seriaz, më nga dal, më më gredolitet, ka dal, se mund t'in shumë shkoqe që një nuk i trajtojmë, po që në eqë ato mund t'in nga shkoqe të kryesurit që jesilin këtë problematika. Të qoftë për fund në minutat e fundit, gjithashtu njët me këtë tempo dhe të pak, pak të përshpejtuar, Në mungesë të disa detajeve, po shpresoj që në shkolla mungesa këtyre nuk ndikon në kuptimin e drejtë të pikave. Dua t'i përmendj edhe pasojat që mund të sill ky problem. Pasojat sipas asaj që i ka përcaktuar dhe i ka paraqë pa, Allahu xhallahu te pejgamberi sa sallam, e pasojat e mëdha të, të ndodozjan ato. Nuk është kjo premim thjesht, pa ndemënim i tij është thotë. Jo në këtë drejtim nuk ka ndemënim i tij më ato. Nëse prej tash fusha të tjera shumë më serioze, saqë tiet mendimi i dikujt ato. Andaj, e para të nërlozër është nga pasojat, nga se falim për shkachat, dhe tashë pasojat. Në qëfëse këtu shkachë që janë prezente, pasojat janë e para. Njëri i cili të nërlozër është i prejkur nga virusi i, i gulluvit, që e kemi të si, kjo është e emri shëriatit për këtë problem, i teprimit, i tekalimit të, të kufive. Pasoja e para është dëvimi dhe lejthitja nga udhëzimi apëtëm. Nuk ka më timë sikur ndesh të kaluar tek trajtimi i kënd për këtë temë aftë. Nuk ka mundësi më të qëni udhzuar. Nuk ka mundësi më të qëni rrugës së drejtë. Nga shoç devjuara aftë. Prandaj pejgamberi sallallam, xhavarej kur i ka trajtuar i ka trajtuar se si, si grupi devjuar. Edhe dietaret kur kanë fol për grupet e devjuara, kryesan grupe devjuara zakonisht grupe ekstreme. Sikurse xhavarej ata tjerë aftë. Gjithashtu ky problem Nga pasu e të mdo që i silë është përqara mes njerëzatëm. Përqan njerëzit, në danë, nga se si kur sa thashë, nuk është interes i tyre bashkimit dhe integrimi, por është izolimi dhe pasaj gjykimi. Në po izolohem grupi shpëtum, kush me të pa umartu, këta mu të hopt e kanë. Nuk kanë mundësi kur në kurës me konë gjenët. I këna më shohë vikës e kunat. Andaj, ndarja dhe të soptimi. E pasaj këndarja mund tjetë në formë ndry në kodën e dytë të xehnemit të 30-të të 50-të, tani kategoritë ata i ndajnë, por më e rëndësishme është se kjo sill për çorë dhe pasojë të rënda në shoqëri apo. Edhe nga ana tyre që e kanë këtkë, por edhe nga ana pastaj e vetë muslimanëve. Për shkakum sot probleme të këqë që kanë dalë, faktikisht dhe fatkeqësisht kanë bërë që në vend që të unifikohemi si musliman, ne të adresojmë probleme serioze që si duhet kanë filluar të shfaqen të shfaqen ndoshta Ço si e të ndryshme më tepër personale, se sa so të legjitimuar fatalesht për ta analizuar dhe për ta shëruar këtë problem ata. Nën dikush ka pas problem për shembull në fik mjekon, se sot po e tumë atë, por sot dol kjo, a ju kena thonë nase për mua fal që ç'sto ç'ka dal afta. Çka koleg kush e fajti ja u dol kjo afta? Çeli më saposh, çoptim, thellimi ndalesë më tepër. Kush e ka sjell kët? këtë darja këtu ideata? Ose këta që kanë msu këtu, këta e kanë pru këtu, çka koleg këku ka kë, kë msua po? Në realisht për kujt, dalë aktivistë kanë bërë që të thellohen mbarë më tepër mos pajtimet. Dhe nga mos pajtimet që kanë mundësi të menaxhojnë lehtë, janë thelluar edhe më tepër dhe kanë kaluar ditë në coptime fatkeqësisht t'i Allahu na ruaj ata. Prandaj kjo është err, ja se pastaj po zënimi njerëz për ballësoj mund të jetë shumë i, shumë e rrezikshëm. Dikush përfiton, dikush kryer me bu në interesaktum, e dikush mund mbrojt, dikush m'u shfejsu pa pa pasu m'u shfejsu forma tonë që realisht soptojnë të ndoin ato. Tjetra nga pasojat e shëmtuara të këtij problemi është padyshim ajo që jemi dëshmitar të asaj vazhdimisht është njollosja e njollosja e islamit, fatkeqësisht, njollosja e imazhit të islamit. Kur të nderozë Islami nuk ka pas nevojë as kohë sot po realisht po imponohet si nevojë, nuk kanë pas nevojë ç'të tregojmë se a është kjo vepër e islamit apo është kjo vepër e sën. Kur absolutisht kur të historisë kaçi në New York kush dela kush bën atë. Në sot për shkak se sot kam diku kjo aftë. Q realisht veprimet e disa njerëve të papërgjithshme, të prirur nga këy ekstremizëm kanë bën që njerëz pasaj të marrin nervi edhe ndaj namazit, ndoshta sot prend sot ndoshta nuk kanë dëshirë që fëmijët të shkojnë në xhami, jo që ai rën xhamin, po kusht që ka atë aftë. Ponim që kanë shkup pi aty të shku dikon. Apo tunat me këta kanë boku sot. Andaj realisht është nyllos dhe njerëzit nga këy nyllos e kanë bën një lloj Rezirë pasën dhe islamit, edhe në kuptimin e pranimit, edhe në kuptimin e praktikës, edhe në kuptimin e simpatis e kështë mëra dhe pëtër. Dhe me gjitha këto probleme që po, po, po shoqëroat përhap e islamit, subhanallah, me gjithë këtë luft vazhdushme, na e shumë se në masë të madhë është duke o përhap dhe o pranuar, pëtër. Para më në në mosë kërë të qenë i një losë nga kërës për islami, si do të ishtë sotë prezentimi fotografisë të ti dhe imajtë Dhe këta, këta njerëz dhe kjo mënyrë e, e transmetimit dhe përcjelljes së qëllimeve është sprov për Islamin, kështu që e kanë nyllosur dhe vazhdimisht vazhdon të nyllos si dhe tuarëndan muslimanët e tërë jetën sipasojë veprave të tyre të pandërqeshme të papërgjeshme. Gjithashtu në rrezë si pasojë e rënë që sill ky problem dhe kjo pengesë është shkputje nga puna e taftën. Realisht sipas konceptit të të këtilla s'kanoim me punëmon për korrë, as nuk do davet as më prop vërtetën as më nëftu dukrit negative, se ne e kemi gjetur rrugën më të shkurt çu që ratojm këtu dukrit negative. Apo s'ka nevojë më lutë, çapo lutë ashtu që kemi metodë, seminare, konferenca për mirë të rrugën. Unë ratoj këtu atë çipin rrugë, po i lëmë i u mobë. Ana kputën nga pun. Kjo nganj aspekt. E dyta, si çfarë nuk kupton shkputja nga nga veprat, nga se njëri lutet nga ngarkesa, lutet, lut diku kputet. Edhe lën këtu këtu pun. Prandaj shumë njerëz të kanë qenë të prekur nga ky virus ose kanë përfunduar në dhun dikun fatkeqësisht pas e kanë përfunduar në ndonjë gjuna, nga gjunoja e mbarë, Allahu na ruaj të tonë. Atëse ka pasur po që sh kështu të shëmbulim se çfarë su ne bojmo. E kur e ka shliruar e ka shtuar tani më fort si duhet atë. Atë po sigurisht do më shtuaj pak atë tu të tutat më shtruaj më e ndriç i pëlcetë u jaftë. E ju ka pëlqit. Fatkeqësisht kam përfunduar desha për ty le kam përfunduar deri në edhe në mos besojmë ateizëm kështu morrë për shkak të njeshtrëngimit e rë pastaj shlirime të tepuara Allahu na ruaj ta. Prandaj këskok prieta sunemon këto. Dhe pasojë tet është edhe fundet që duhen përmendë është të gjithat ata që kanë këto mendime janë të prirur nga ky virus realisht suni muafut tek Allahu xhalla. Por kjo si pasojë sill largimin nga Allahu xhalla. Njerëzit Më shumë të larguon gallon këtë mënyrën. Çfarë ka thënë pejgamberi sa më për xhavë? Atëh simboli i këtij problemi. Çfarë ka thënë pejgamberi sa më? Ka thënë, "Jem rukunin e Medinë, dalim me fesin kurse dal? Shtiza nga horu kujtë s'e lërtë?" Çfarë shpejtësia dalë s'e lërtë? Apo shumë shpejt. Në vend se muafru nga Allahu me shpeci largon pi Allahut. Me shpeci largon nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa dushim se të të tjilët binë në mëkatin më të madhë dhe mundshumë, se gjithdo mëkat tjetë e përreq shverë kota përta. Nga se një rigu me bu një, një, një punë që nuk është e fesë, në e mërë të fesë është shumë me e shëmtuar dhe me e keqe se me e bu një, një punë apo në e mërë të epshtë e pësaj është pjesë e fesë. Ma keqë është me bu një punë në e mërë të kjo, islami dhe qështu, asë që të Pse so me bune punë keqe, çora, kjo zinajë është e keqe. Ai thot tonë pe bëj haram është unë muslimani i doptë pse fia mandalon. Çi të matshit Allahu çikipare. Edi si tenton me në emër të devotshmërisë, në emër të fesë më anjhet fizik gjatë ka surpësoj aftë. Kjo është më keq se kur sa aftë. Ja Andaj pasojë këtë problem është se njëriun një e një sill në bërje mëkate më të mëdha të mundshme më se sa so mëkate më, më dha që raif ajkaik ajkaik për tyn Allahu. Allah na rrugë ata. Andaj këtu janë pe pasojave dhe padyshim se pe pasojave këtë të, të, të, të, të, të këtij problemi është edhe përhapja e konflikteve për plasë mes njerëzve drejdhja xhakut Allah na rujt kur kalon tani në fazat e e dhundshme ky problem e kështu me radhë që padyshim janë të shëmtuara dhe sillin pasoja shumë të mëdha dhe të kushtueshme edhe për njerëzimin edhe për fenë, për muslimanët edhe për të gjithë në në përgjithësi. Ka mbetë që t'ia kushtojmë në lidhje rrot nga se shumë ka pas pika shërimet e këtij problemi. Do thotë, nga se edhe pse është problem, edhe pse ka defekt, edhe pse ka dëvim i madh, megjithatë Islami e ka metodologjinë e shërimit të këtij problemi të ndërtuar në shumë pika dhe shërime që me lejen e Allahut do të mundojmë të mirëmi me të në dersin e e ardhmshëm. Nëse Allah na në mundojë të na ruaj nga ky problem dhe nga shërimi i barazve të këtij problemi, ata Allahu t'ju dhzon datiksen rrugën e drejt, mësonive të na ruajnë dhe familjarët tūn dhe fëmijët tūn dhe xhinatat tūn na tirojnë Allahu xhalleu ala nga të prekurit nga ky virus i shëmtuar dhe i kia që padyshim gjithmonë ka sill pasojë të mëdha sikurse i përmendë disa prej tyre. Do të vazhdojmë edhe një ligjërat më këtë temë e pastaj vazhdojmë edhe me të tjera inshallah në takim našëm Allahu ju ruan dhe shpërbleftu sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam te si më këtë.